multimaxia poca! É má sintoniza a Baixamos a peza de Malvela, uh -huh. la, de que, que seguro que a nosa correspondente, en nos si sí, Fernanda, seguro que lle gustaría moito máis escuitala. Vamos a dar a, a benvida, que temos un poquinho espazo, pero suficiente como para poder recibir a súa crónica. Moi boas tardes, Fernanda. Eh, boas tardes, Silvio e Armando bueno, pouco tempo, pero cheganos para facer unha visita así, o turismo da montaña agora que <risas> é esta temporada claro sí, claro. Pois pues, nada, mira destacamos un par de aloxamentos míticos que están a venda, que xa temos te comentado, pero que volvían a ser nova porque aparecen esta semana en prensa, que son o camping de Dos Ancares que se vende por 250.000 euros casbunbol, galose, piscinas está no baldo cancelada Uh -huh. e tamén unha son de Campa da Braña que mira, non sei se conoce des, desta parte encima de, o que sería Campa Fieiro Non na zona do Fieiro e tres bispos que sí. eh, está por 280 mil euros non? e bueno, a eh, pues, eh, outra cara da Moreno non? Uh -huh. moi cerca destes aloxamentos podedes ver que está a funcionada a tope un que se coñece como cabañas de Ancares, sí, que sí. están cabanas antigas Sí, sí, sí, sí. entón, pois pues aí son catro cabanas que teñen un par delas para dúas, catro personas e outras dúas son de sete, oito uh -huh. prazas e bueno, que se anuncian moi ben que podedes visitar a página e uh -huh. son, están pues sobre de mil doscentos metros de altura, anuncian eles que pois que é o noso pequeno paraíso, destaca a ubicación, a posibilidad de, pois, de perderse no bosque, de mirar as estrelas, de despertarse uh -huh. co canto do galo e todas estas cousas, non? Uh -huh. E, eh, eh, bueno, eh, pois comentarvos que que os aluxamentos de aquí pois, que empezan a funcionar, que no río na, bueno, no caserío de Meiroi acaban de facer un churrasco a espeta de porco celta, sí. e, eh, como xo, bueno, tamén abren a tempada, E, e que vos comento, que, bueno, eh, facendo, pois, eso, bueno, que é o turismo aquí, que, desde logo, é para vir, sobre todo, a ver natureza, uh -huh. a disfrutar do aire libre e a facer actividades, non? E entón, pois, sale tamén destacado, agora, a finais de do mes pasado, non sei se xa este proxecto da Gran senda do Navia, sí, que sí. seria un, un sendeiro que promocionan, pois, os concellos de, de, seria Galicia, Asturias, non? Sí. Para recuperar esa, esa zona, uh -huh. via, o Navia, sea, ou xeanda, o Navia ten 143 km, pero a xeanda sería de, porque claro, non vai pola beira só, claro. sí. serían 428 km de camiño. Claro. Uh -huh. eh, Se lleven. Ca... Sí, sí, son de municipios O que uh -huh. abarca catro comarcas entre sí. o que sería Galicia, aquí colle pois pues, todo desde Cebreiro Pedrafita ás Nogais de Serrea, uh -huh. na via de Xuarna e despois xa serían pois, si, fonsagrada tamén de Geira de Muñiz, Irias e, bueno, xa les consellos a e, e ese, pois, pois reunironse este, este mes pasado o finais do mes pasado eh, pois, os alcaldes outra vez para mirar a ver se si sale sal unha Una boa proposta, ademais que sí, sí. que además eso animará aos turistas para poder facer sendeiros que además están sin contaminar, que é unha cousa importantísima tamén, o sea, ¿no? están, Sí, sin contaminar, pero tamén está bastante, eh, non sei por onde sería interesante ver o trazado, porque o que decimos que o río, o curso do río Navia, coixe uh -huh. pois aí moitos sitios donde non é accesible. Non... Sí. claro, inaccesible, então me imagino que será un sube baixa. Claro. Xa, pero bueno, que ten que ser, isto é un soño, ¿no? ver isto feito uh -huh. coa ministra gane un proxecto que, que pues... se iniciou que se aprobou no 2018, no eh, 2016, no 2018 se parou e ora o que se está de para que salga adiante. O próximo día se queredes ou sí. en outra ocasión o detallamos máis porque Opa. sen que que andades eh sí. fos mal de tempo e simplemente destacar tamén a posibilidade de que é posibilidades, non, que, que non son sí, sí, sí. reais reais de facer o descenso do de Labia en kayak. Si, sí, sí, no, claro, é o que se. Hai un par de, de, de de empresas que o poden facer pero que é unha opción que está aí e que está sin explotar non, pero desde logo que eso sí que é dunha beleza Eh, Está... E a sensación, pois, increíble increíble, sí a, a, Home, a, a, a... a teima, o Teimar Para conseguir unha cousa como esa É extraordinario Nos fa... Sabemos do, do, do traballo que se fixo Por exemplo, na Costa da Morte Para conseguir ah, sí. os senderos do, dos Faros sí. eh, Costoulle anos sí. Pero hoxe en día Son tamén moitos kilómetros eh, Varias etapas Para poder conseguir ese ese sendero eh, Foi foi fantástico E, e, e últimamente sei que ten muitísima a, a, no, Concurrencia a concorrencia, Pois se consiguen precisamente os concellos a, que que esa senda Donavia se faga realidade, pois nós seremos nos... primicia para todos os ointes. Eh pois pues mira, esco... viña eu onte de viaje, eh, viña escoltando Radio Nacional, que escolto moito, e destacaban esos 55 faros e o que o itinerario de todos claro. de... sí. os faros de aí, o sea que a nivel e penso que calquera iniciativa destas de que vais a ir ben, como estas cabañas da de destas dúas rapazas que as alquilan aí, que cabañas de Soncares, si e bueno, que é unha pena que se pechen claro. eh, eh, pero que bueno, que es que están aí como unha como unha oportunidade, que esta zona que ten un montón de, de posibilidades que están sin uh -huh. explotar, uh -huh. como este este senda do Navia ou unha biancalla que sí. que xa o falaremos con con Está detallamente evento. Tenemos... Moi ben, pois. Vai Moitas sí, grazas, moitísimas grazas, Fernanda. Un aperta grande e a tamindeira semana. Pois, unha aperta. A pues veña, unha aperta. Sí, tamo vamos tamo a despedir a, a Fernanda con música como facemos sempre e, e continuamos. Me parece que nos cost, que nos fai falta a mm, correspondencia de de Xulio Simón. Así. Ah, Así. Vamos, pues, vamos a. a cantar me niña gaiteira has de cantar que me morro de pena cántame niña na veira da fon. te canta da reche boliños do po. te canta me niña comprando compás da reche unha prolla pedra do lar has de cantar Menininha goteila, has de cantar, que me morro de pena. Pa piñas con leite tamén se darei, su so piñas con viño, tú rexas con mel, patacas asadas con sal e vina, regresa benano.